36. fejezet Noferet meghajolt túja a nagy Ramszes anyja előtt. A szolgálatára állok, felség. Nekem kellene tisztelettel köszöntenem a királyság főorvosát. Néhány hónap alatt már is kiváló munkát végzett. A büszke tartású, Egyenes, vékony orru, szigorú szemű, erős, járomcsontú, szinte szögletes állú tuja vitathatatlan erkölcsi tekintének számított. Minden nagyvárosban volt palotája, népes családot irányított, de parancsolgatás nélkül adta a tanácsait. Különösen ügyelt arra, hogy mindenki tiszteletben tartsa azokat az értékeket, amelyek megingathatatlanná tették Egyiptomot. Azoknak az asszonyoknak a sorába tartozott, akik jelentős befolyással bírtak az udvarban. A hozzá hasonló királynők űzték ki az ázsiai hódítókat és alapították meg a tébai birodalmat, amelynek a Ramszeszek dinasztiája az örököse volt. Az anya királynő az utóbbi időkben mégis egyre elégedetlenebb lett a helyzetével. Hónapok óta nélkülözte a fiával folytatott bizalmas beszélgetéseket. Ramszesz eltávolodott tőle, anélkül, hogy magyarázatot adott volna ennek okáról. Mintha túl nehéz titkot hordozna magában, amelyet még a saját anyjával sem oszthat meg. Hogy szolgál az egészsége, felség? A kezelésének köszönhetően remekül érzem magam. Jó lehet, a szemem ég egy kicsit. Miért nem hivatott előbb? Hát, a napi gondok. Maga tud vigyázni a saját egészségére? Nincs időm ezzel törődni. noferet ebben nincs igaza. Ha maga megbetegszik, hány beteg veszíti majd el a reményt? Kérem, engedje meg, hogy megvizsgáljam hamar megállapította a bajokát. Az anyakirálynőnek szaruhártya gyulladása volt. Noferet denevér ürülékből készült gyógyírt rendelt rá, amely szövődmények nélkül megszünteti a gyulladást. Egy hét alatt meggyógyul. Ne feledkezzen meg a szokásos szemkenőcsről sem. A szemének az állapota sokat javult, de állandó kezelésre szorul. Szinte elviselhetetlen, hogy magammal kell foglalkoznom. Más orvosnak nem is engedelmeskednék. Azt hiszem, csak is maga az ország érdemes a figyelmére. Nem lenne szabad másra pazarolnia. Hogyan viseli a férje a tisztségét? A vezéri feladat olyan súlyosan nehezedik rá, mint egy gránit tömb, és olyan keserű, mint az epe, de pászer nem adja föl. Rögtön tudtam, amikor először láttam őt. Az udvarban csodálják, tartanak tőle, és iriglik. Ez bizonyítja, hogy jól végzi a dolgát. A kinevezése sokakat meglepett, és a rossz nyelvek nem kímélték, de a tetteivel elhallgattatta az ellenlábasait. Olyannyira, hogy az emberek már badzsai vezírt is elfelejtették. Ez nem kis érdem? Pászer nem törődik mások véleményével. Annál jobb. Amíg érzéketlen marad a szidalmakkal és a dicséretekkel szemben, addig jó vezír lesz. A fáraó nagyra értékeli az egyenességét, és megbízik benne. Más szóval, Pászter ismeri Ramszes legtitkosabb aggodalmait, még azokat is, amelyeket én nem. És maga is ismeri őket, Noferet, hiszen maga és a férje szinte teljesen egyek. Így igaz, ugye? Hát, így igaz. Veszélyben van a fáraó trónja? Igen. Tudom, amióta Ramses már nem osztja meg velem a gondjait. Fél, nehogy szélsőséges lépést tegyek. Talán igaza van, most pászer a harcot. Az ellenfél félelmetes. Épp ezért ideje volna, hogy közbelépjek. A vezír nem merné a közvetlen támogatásomat kérni, mégis segítenem kell neki. Kitől tart? Beltrántól. Gyűlölöm a felkapaszkodott senkiket. Szerencsére a kapzsiságuk előbb-utóbb felemészti őket. Feltételezem, hogy a felesége, Silkis, támogatja őt. Valóban, Silkis a cinkosa. Majd én foglalkozom azzal a kis libával. Bosszant, ahogy a nyakát forgatva tetszeleg, akárhányszor köszönt engem. Ne becsülje alá őt. Ártalmas perszóna. Hmm. Hála magának, Noferet, kiváló a látásom. Majd én elbánok a kis bestiával. Meg kell mondjam önnek, Pászert nyugtalanítja, hogy esetleg neki kell helyettesítenie az uralkodót az idegen törzsek behódulásának a szertartásán. Ő reméli, hogy a fáraó időben visszatér Pirámszeszből, hogy eleget tehessen ennek a feladatnak. Ne reménykedjen! A fáraó egyre borúsabb, már ki sem teszi a lábát a palotájából. Nem fogad senkit. A vezírre hagy minden folyóügyet. Beteg talán? Fája foga. Ő óhajtja, hogy megvizsgáljam? Nemrég bocsátotta el a kinevezett fogorvosát. Az a véleménye róla, hogy tehetetlen ostoba. Noferet, a szertartás után velem kell jönnie Pirám szeszbe. Egy egész hajóraj hozta északról a külföldi méltóságokat. Míg kikötöttek, más hajó nem is közlekedhetett a folyón. A kikötést a folyami rendőrség felügyelte. A rakparton a külföldi országok szolgálatának az előjárója fogadta Egyiptom vendégeit, akiket kényelmes hortszékek vártak. A hortszékek mögé felsorakoztak a küldöttségek, majd a pompás menet elindult a palotába. Mint minden évben, a hűvéresek és a szövetségesek eljöttek, hogy tiszteletüket tegyék a fáraó előtt, és elhozzák neki adóikat. Memphisben ilyenkor két szabad nap járt mindenkinek, hogy megünnepeljék a tartós békét, amelyet Ramszes bölcsességének és határozottságának köszönhettek. Alacsony támlájú trónon súlyos, merev díszruhában ült pászer, jobb kezében jogarral, nyakában mát istenő szobrocskájával. Senki sem sejtette, hogy az izgalomtól görcsbe rándult a gyomra. A jobbján kisé hátrább húzódva ült az anyakiránynő, Az udvaroncok első sorában a fáraó barátai, köztük az örvendező Beltrán. Szilkisz új ruhája láttán, néhány kevésbé gazdag udvaronc felesége elsápadt az irigységtől. A volt vezír, Badjaj, készségesen eljött, hogy segítse utódját eligazodni az illem szövevényes útvesztőjében. A jelenléte megnyugtatta Pászert. Bágyzsely mellén ott függött a rész szív, amely bizonyította, hogy Ramses továbbra is megbízik benne, és hogy a vezírváltás nem jelent törést Egyiptom külpolitikájában. Pászer öltözete is jelezte, hogy a király távollétében ő vezeti a szertartásos eseményt. Az előző évben Badzsai látta el ezt a feladatot. A fiatal vezír szívesebben maradt volna a háttérben, de tisztában volt szerepe fontosságával. A látogatóknak elégedetten kell távozniuk ahhoz, hogy Egyiptom továbbra is kiváló kapcsolatban maradjon a külországokkal, amelyek az ajándékokért cserébe figyelmet és megértést, gazdasági helyzetük méltánylását remélték. A vezírnek meg kellett találnia a helyes utat a túlzott szigor és a bűnös gyengeség között. Ha nem megfelelően viselkedik, rögtön felbillen az egyensúly. Kétségtelen, hogy utoljára szerveznek ilyen ceremóniát. Beltrán megszabadul majd az ózdi szokástól, amelynek semmi kézzel fogható haszna nincs. Még a piramisok korának a bölcsei alapították a boldog civilizációt a kölcsönösségre, az udvariasságra, egymás tiszteletére. A Beltrán arcán tükröződő Pimas elégedettség zavarba hozta pászert. A görög pénzkölcsönzők bezárásával súlyos csapást mért rá, de most úgy tűnt, Beltrán nem aggódik emiatt. Lehet, hogy túl későn lépett közbe ahhoz, hogy megfékezhesse előretörését? Az újjászületési ünnep és a király kényszerű lemandása előtt Kevesebb, mint két hónappal. A kettős fehérház előjárójának egyszerűen csak várnia kellett. Nem volt szüksége arra, hogy újabb zavargásokat szítson. Várni. Ez nem kis próbatétel az olyan nagyra vágyó embernek, akinek a legfőbb erőssége a tevékenykedés. Számos panasz jutott a vezír fülébe. Többen arra kérték, hogy váltsa le Beltránt és állítson a helyébe egy nyugodtabb, kevésbé mogorva tisztviselőt. Beltrán azzal gyötörte a beosztottait, hogy percnyi időt sem engedélyezett nekik. Sürgős munkákra hivatkozva elhalmozta őket felesleges feladatokkal, csak azért, hogy kézben tarthassa az embereket és ne hagyjon nekik időt a gondolkodásra. Néhány hivatalnok már tiltakozni kezdett ez ellen. Kíméletlen munkastílusával Beltran nem volt tekintettel azokra, akik nem pusztán a gyakorlati képességeiket akarták kiaknázni a munkában. Mit sem törődött velük. Egyetlen vezérelve a termelékenység volt. Aki nem hajolt meg azelőtt, azt eltávolította. Néhány szövetségese a legnagyobb titokban már feltárta a szívét a vezírnek. Belefáradtak a Kincstárnak szűnni nem akaró szó áradataiba, ígérgetéseibe, elegük lett a színűségéből és a közönséges haszugságaiból. Mérhetetlen nagyra vágyásáról árulkodott az, hogy minden körülmények között ő akart parancsolni. Néhány tartományi kormányzó, akit ott sikerült megnyernie magának, most már udvarias közönyt mutatott iránta. Pászer jó úton járt. Lassanként sikerült rávilágítani a Beltrán igazi természetére, álhatatlanságára és akarnokságára. Ezzel jó lehet nem csökkentette a veszélyt, amelyet beltrán jelentett, mégis napról napra gyengítette a táborát. de hát minek örül most akkor ennyire a kincstárnok? A szertartásmester mester bejelentette az első látogatókat. A vezír fogadó terme elcsendesedett. A követek, Arábiából, Afrikából vagy Ázsiából, kikötőkből, kereskedővárosokból és fővárosokból, Damaszkuszból, Bübloszból, Palmirából, Aleppóból, Ugaritból, Kádesből, a hetiták országából, Szíriából, Libanonból, Krétáról, Ciprusról jöttek. Senki sem érkezett üres kézzel. A fekete Afrika paradicsomának, a titokzatos punt országnak a követe egy alacsony, nagyon sötétbőrű, bodroshajú férfi volt. Vadbőröket, tömjénfákat, tojásokat és strucztollakat hozott. A núbiai követ öltözékét mindenki megcsodálta. Leopárdbőrből szabott köténye fölött rakott szoknyát viselt. Hajában színes tollak, a fülében ezüst fülbevalók, karján pedig széles karperecek pompáztak. Szolgái olajos korsókat, pajzsokat, aranyművesek munkáit, tömjént helyeztek a trónlábához, miközben púrázon gepárdokat és egy kölyök zsiráfot vezettek előtte. A krétai módi mosolyra fakasztotta az embereket. Lépcsőzetesre vágott fekete haj, csupasz áll, hegyes orr, kivágott, passzományjal szegélyezett és rombuszokkal vagy téglalapokkal díszített kötény, Magasra kunkorodó végű szandál. A követ tőröket, kardokat, állatfejes vázákat, karcsú füles kancsókat és kupákat hozatott. Őt követte Egyiptom hű szövetségesének, Biblosznak a küldötte, aki után marha bőröket, kötélzeteket és papírusztekercseket cipeltek a szolgák. Minden követ meghajolt a vezír előtt és a következő szavakkal látta át az ajándékot. Fogadja országom adóját, amelyet ő felségének felső és alsó Egyiptom fáraójának hoztunk, hogy megpecsételjük vele a békét. Kis-Ázsiában a múltban kemény harcokat vívott az egyiptomi hadsereg, míg Ramses uralomlan répése után véget nem vetett a háborúskodásnak. A követ a társaságában jött. A férfi bojtokkal díszített kötényt, Fölötte vörös és kékszínű, fűzött, hosszú újú tunikát viselt. A felesége fodros szoknyát és tarka köpenyt. Az udvar elképedésére igen sovány adóval érkeztek. Rendszerint Ázsia követe zárta a ceremóniát, szolgái rézrudakat, lazúrt, türkiszt, drága farönköket, balzsamos edényeket, lószerszámokat, íjakat és nyilakat, tűröket helyeztek a fáraó vagy a vezír elé, Mindezen felül pedig a királyi állatkertnek szánt medvéket, oroszlánokat és bikákat vezettek el a trón előtt. Most viszont a követ csak néhány kupát, olajjal teli edényt és néhány silány ékszert hozott. Szemtelenül köszöntötte a vezírt. Az üzenet egyértelmű volt. Ázsia súlyos szemrehányásokkal illette Egyiptomot. Ha nem tisztázzák a nézeteltérés okait, és nem szüntetik meg azokat a lehető leghamarabb, akkor újra felbukkan a háború kísértete. Miközben a dokkoktól a kézműves negyedekig egész Memphis ünnepelt, Pászer külön fogadta Ázsia követét. A megbeszélésen egyetlen írnok sem volt jelen. Mielőtt feljegyeznék és hivatalossá tennék a nyilatkozatokat, meg kellett próbálni tisztázni a félreértést. A követ 40 év körüli élénk tekintetű és éles nyelvű ember volt. Miért nem maga Ramses fogadott minket? Azért, amiért tavaly sem. Piramszeszben lakik, hogy felügyelje az új templom építését. Badzsely vezír kegyvesztett lett? Láthatta, hogy nem. Jelen volt a szertartáson, és megtartozta a részszívet. Igen, magam is észrevettem ezt. De ön igen fiatal pászervezír. Miért bízta meg magát Ramszes ezzel a tisztséggel, amelyről mindenki tudja, hogy mekkora terhet jelent? Badzsely már belefáradta regnetek munkába. A király az ő kérését teljesítette. Nem felelt a kérdésemre. Hhe, ugyan ki ismerhetni a Fáraó titkos gondolatait? Éppen Éppenséggel a vezírje? Ebben nem vagyok biztos. Ha nem ismeri őket, akkor maga csak egy báb. Hogy gondolja? Tényekre alapozom a véleményemet. Csak egy kis vidéki bíró volt, és Ramses magát tette meg Egyiptom miniszterelnökének. Tíz éve ismerem a fáraót. Helyesen ítéli meg az embereket. Maga bizonyára kivételes személyiség, pászervezír. Hm. Ha megengedi most, akkor én kérdeznék. Ez a kötelessége? Mire vélem azt, ami ma történt? Elégtelennek találja Ázsia adóját? Maga is tisztában van azzal, hogy mit tett. Ez majd, hogy nem felér egy sértéssel. Ahogy mondja, majdnem. Tanúsítja a higgadságomat és azt, hogy a végsőkig a kiegyezésre törekszünk az elszenvedett sértés után. Nem értem, mire gondol. Hmm. Sokan dicsérik az igazság szeretetét. Talán ez csak mese? A fáraó nevére esküszöm, hogy nem tudom, milyen sérelem érte önöket. Ázsia követe megdöbbent. Ez aztán különös, mondta már kevésbé éles hangon. Lehet, hogy elveszítette az ellenőrzést a hivatalai, nevezetesen a kettős fehérház felett? Néhány eljárás, amely a kinevezésem előtt gyakorlatban volt, nem tetszett nekem, ezért fokozatosan reformokat vezetek be. Ö, talán valamilyen hibát követtek el maguk ellen a tudtom nélkül? Hibát? Igen, enyhe szó rá. Súlyos sérelem ért minket, amely az országaink közti kapcsolatok megszakításához, sőt, fegyveres konfliktushoz is vezethet. Pászer igyekezett leplezni angodalmát, de a hangja remegett. Elmondaná, hogy mi történt? Nehezen hihető, hogy nem tud róla. Mint vezír, elismerem a felelősségemet, de még ha hihetetlennek tartja is, ismétlem, hogy nem tudok semmiről. Hogyan tehetnék jóvá egy olyan hibát, amelyről nem tudok? Az egyiptomiak gyakran gúnyolódnak azon, hogy mi mennyit ravaszkodunk, és milyen gyakori nálunk az összeesküvés. Attól tartok, hogy ezúttal maga esett áldozatul valami ilyesminek. Mondhatnánk azt is, hogy ifjúkora nem csak barátokat szerzett magának. Kérem, adjon magyarázatot! Hm. maga vagy kiváló színész, vagy nem lesz sokáig vezír. Hallott már arról, hogy országaink kereskedelmi kapcsolatban állnak egymással? Pászler a megcő gúny ellenére tűrtőztette magát. Még ha a nagykövet együgyű és tehetségtelen embernek tartja is, meg kell tudnia, hogy mi történt. Mi elküldjük a termékeinket, a kettős fehér ház pedig aranyban juttatja el hozzánk az ellenértéket. A békekötés óta ez így szokás. Talán nem szállította a fehér ház az aranyat? A rudak megérkeztek, de az arany... Nagyon rossz minőségű volt, rosszul tisztított, törékeny. Legfejebb néhány elmaradott nomád törzsben örültek volna neki. Egyiptom megsértett minket, amikor ezt a használhatatlan készletet küldte. És ez Ramszes felelőssége. Úgy tekintjük, hogy Ramszes megszegte a szavát. Hmm, hát ezért volt Beltran olyan önerégült. Ha megtépázza a fáraó tekintélyét Ázsiában, akkor később megmentőként léphet fel, aki helyrehozza az uralkodó által elkövetett hibákat. – tévedés történt – jegyezte meg pászer. nem állt szándékunkban megsérteni önöket. – Ha jól tudom, a kettős fehérház nem független szervezett. Felső parancsnak engedelmeskedett. Kérem, tekintse úgy, hogy az általam irányított szervezetek működési hibájáról van szó. Ne lásson a történtekben rossz szándékot. Magam fogom tájékoztatni a fáraót az alkalmatlanságomról. Becsapták magát, ugye? Ezzel számot kell vetnem, és meg kell hoznom a szükséges döntéseket, különben hamarosan egy újabb vezírrel kell tárgyalnia. Ezt felettébb sajnálnám. Elfogadja a legőszintébb bocsánatkérésemet? Maga igen, meggyőzően beszél, de Ázsia a szokásoknak megfelelő jóvátételt követel. A lehető leghamarabb küldje el nekünk a kétszeresét annak az aranymennyiségnek, ami járna, különben elkerülhetetlen a háború. Pászer és Noferet már éppen indulni készült Pirámsezbe, amikor a fáraó egyik hírvivője kért azonnali bebocsáttatást a vezírszíne elé. Agasztó eseményekről kaptunk hírt, tájékoztatta Pászert. Koptosz előjáróját elűzte a városából egy líbiaiakból és núbiaiakból álló fegyveres horda. Sebesültek? Nincsenek. Harc nélkül bevették a várost. Az átható tekintetűek csatlakoztak a lázadókhoz. A katonai kormányzó nem mert szembeszállni velük. Kivezeti a támadókat. Egy bizonyos szuti, egy aranyisten nő segíti, aki megbabonázta a népet. Pászert mérhetetlen öröm töltötte el. Suti él, de még mennyire? Ez akkor is csodálatos hír, ha a barátja ilyen képtelen körülmények között bukkan fel újra. A tébában állomásozó hadtest támadásra kész. A főtisz csak a maga utasításait várja. Amint aláírja a szükséges iratokat, magam biztosítom, hogy eljussanak hozzá. Szerinte hamar helyre tudja állítani a rendet. A lázadók fel vannak fegyverezve, de nincsenek elegen ahhoz, hogy egy szabályos ostromnak ellenállhassanak. Majd magam rendezem ezt az ügyet, amint visszatérek Pirámsezből. A katonáink addig is kerítsék be a várost, foglaljanak el jól védhető állásokat. Az élelmiszer szállítmányokat és a kereskedőket engedjék be a városba, hogy senki ne szenvedjen hiányt semmiben. Értesítsék Szutit, hogy a lehető leghamarabb koptozba megyek tárgyalni vele.